Неетичні, аморальні, нечесні і майже революціонери Тобто молодь зовсім не така, якою все старше громадянство хотіло би її бачити Зазначивши на початку статті, що зараховує себе до так званого «старшого громадянства», бо вже севина чуба припорошила, Гальчевський погодився, що справді молодь не слухається поважного Олімпу, не падає навколішки перед авторитетами, яких шукає і не знаходить. Випереджає їх, шукаючи в лабіринті своїх світовідчувань нових доріг, що відповідають духові часу. «То чого ж хоче пан Селевич?» Все закономірно. Молодь не хоче слухати тих, хто переконливо довів свою неспроможність. Маючи шанс у 1917 20-х роках збудувати українську державу, вони цей шанс бездумно і злочинно змарнували. Але Целевич бачить причини в іншому. Він вважає, що в усьому винна публіцистична діяльність пана Донцова, у світогляді якого Целевич розглядів прикмети східньої анархістичної психіки. Очевидно тому, саркастично зазначив Гальчевський, що пан Донцов каже орієнтуватися на Європу. Слід зазначити, що як і Гальчевський, оцінюючи творчість Дмитра Донцова, якого шанував, прохопився, що, на жаль, український націоналізм Донцова не подібний ні до гітлеризму, ні до фашизму, ні, додам, комунізму. Отама Нурель безперечно мав право так стверджувати. Бо мав нагоду впродовж 1914-25 років переконатися, яку страшну силу становить московська орда з її націоналізмом. А отже, щоб вижити, українська нація мусить протиставити ворожій расі щось надзвичайне, виняткове, сильніше і жахливіше. Доречно ну, згадати, що так міркував Ірко Тютюнник. Для боротьби проти артилерії необхідна артилерія, – говорив він, – для боротьби проти воюючого націоналізму одних необхідний воюючий націоналізм інших. Целевич, закидаючи Донцову прикмети східної анархістичної психіки, східний анархізм натякав, що у поразці визвольних змагань винне анархічне селянство Східної України. Як і Гальчевський представник цього анархічного селянства, добре знав ціну аргументам Целевичів та й самим Целевичам, завдяки партійному ворохобництву яких і безвідповідальній демагогії була збаламучена частина селянства. Ота Манорел не з газетних публікацій знав, що таке масовий героїзм українського селянства Східної України, знав, яка могутня сила була закладена в ньому, знав, і чому вона не була використана. Причина – у горе проводі, який і зараз по погучній порасті хоче вчити повчати. Не дивно, що молодь інстинктивно сама намагається собі зарадити, роблячи часами помилки. З презирством дивиться вона на нарікаючих мальконтентів, котрі вимагають собі біблійної пошани й фіміаму. «Не може зрозуміти, пан Целевич, – пише Гельчевський, який слід на душах нового покоління залишила світова війна». Ще до того нове покоління української нації бачила невдалу спробу створити нове життя отого старшого тепер громадянства. А громадянство, котре історія поклала на лопатки, не може бути для нього авторитетом. Через ці психологічні чинники молодь ставиться критично навіть до добрих часами порад старших та шукає тих, які б зрозуміли, а головне вели, не гальмували своєю іпохондрією. Творить молоде покоління свою етику, етику 20-го віку, керується новою лицарськістю, є реальним і свідомо уникає старечого романтизму, замінюючи його сучасним. А ті, хто винен у поразці визвольних змагань, хоча б тому, що долучив себе до національного проводу, який, власне, її програв боротьбу, продовжують вимагати у молоді поклонів, наполягають, щоб у них просили благословення, бути у просвіті, хорі, в аматорському гуртку і всюди не оминали цілування руць. Куди цього нема – молоді анархісти, неетичні, аморальні, нечесні і майже революціонери». Напевно, щоб у душах молоді не затруювався хаос, треба було, писав Гальчевський, 25-літньому студентові. Чи 20-літній студентці піти до татунця в директорськім кабінеті або довуються, котрий сидить за касою у склепі, і попросити благословення, чи можна прочитати ту чи іншу книжку. А середньошкільна молодь, роблячи домашні вправи, якогось вірша написавши чи карикатуру намалювавши, конечно мусить.